Du lyssnar på podcasten Atladotter och Bjurvald, en podd om medier och journalistik. Jag heter Margret Atladotter och med mig har jag... Lisa Bjurvald. Tjena Lisa. Tjena Margret, hur är läget? Um, <laughs> vågar man svara på det? Ja. Men det är bra. Um, mm. Vi sitter ju och spelar in, inte i studio utan on location, mm -hmm. som man säger, mm -hmm. på Selma City Spa på Clarion Hotel. Ja, och vi blickar faktiskt rakt mot Kivstadthuset där vi annars brukar sitta och spela in. Ja. Från ett så här, örnperspektiv här uppe. Jag har till och med på med morgonrock och tofflor. En riktig spakvinna. Jag har inte på mig morgonrock och tofflor. Vilket känns så pass B att jag inte liksom, går all in. Men kan vi inte bara förklara lite liksom, hur hamnade vi här? För ja. det, var en väldigt, det var en extremt bra idé. ja det så här ämnet stress och press i mediebranschen det behöver man ju liksom inte leta så länge för, det kommer ju till en ganska naturligt kan man säga och, och det verkar ju som att både du och jag har alldeles för många bollar i luften då och då och <laughs> även när vi inte har det så har vi väldigt många bollar i luften så det mm, är ja. ständigt Grejer på gång. Så det här kom ju liksom som en, som en idé. Att varför inte göra vår hektiska vardag till tema. För det är ju, vi är ju liksom inga lunda ensamma om Nej. det här. Det känns som att alla i mediebranschen så här, alltså, det typ tillhör att gå runt och vara liksom en, en stressad individ. Mm. Um, men bara först innan vi, vi sätter igång och, och bablar om detta tema så... Mm. Uh, ...har ju en tävling. Ja! Vår allra vi. första tävling ja. till våra lyssnare. Mm. Och vad är det vi ska tävla ut? Ja, det är alltså två andra stressade journalistkvinnor... ...som ska få vinna ett presentkort för två personer... ...till just Selma Citys spa, högst upp på Clarion i Stockholm... Och hur gör man om man vill vinna detta? Ja, det får man inte veta förrän i slutet av poddavsnittet tycker uh -huh. jag. Så grym ska jag vara. <laughs> mm. Mm. Fan spännande. Mm. Men, ja, men alltså så här eh, när eh, vi pratade om den här idén att mm. så här, okay, vi, vi kör det här temat med stress och press, alls bra. Och vi, vi unnar oss att göra det på, på ett spa. För det, det skulle bli liksom behöva. Ja. Men, om, men såklart så blev ju det här bara extremt mycket stressigt. Ja, det är, det är verkligen någonting så roligt. För det är ju så typiskt tycker jag för yrket. Jag tänker hur ska det funka med mikrofoner? Hur ska vi komma dit? Då måste vi skynda oss att göra klart texter som vi ska ha fått in precis innan. Och, och vi ska dra igång det här. Och ni hör kanske att det är ett härligt plinkande i bakgrunden. Och det är sådana här lugnande spa-musik. Man sitter ändå här och är stressad. Och jag har ju, jag vet inte om du har varit med om det här man, man går på yoga för att varva ner mm. eller något liknande. Och man fortfarande har lite stresspuls. Yeah. Har du också varit med om det här att, att man går på ett en timmars långt yogapass och man tycker efter en halvtimme, men gud kom igen då. Vad yeah. säk det är. <laughs> Kanske inte just yoga men jag känner igen så här, just att gå på spa är någonting som, jag tror typ att jag hade liksom min första semi-spa-upplevelse. Alltså, jag har aldrig varit på spa en alltså, övernattningsgrej, mm. men jag har varit på så här, dagspa bara för mm. några år sedan och alltså, jag mådde verkligen inte bra. Alltså, <laughs> det. För då var det också så här, tanken att man ska slappna av och äm, jag kan liksom inte göra det riktigt. På beställning? Nej. Eller i allmänhet? Alltså i äm, i, äm, jo men jag kan väl slappna av så, men just den här Alltså att man är i en miljön där man bara så här, nu ska man ha det så ja. lugnt och skönt. Så, så blir det liksom tvärtom. Då sitter man och så här irriterar sig över att man inte har täckning på mobilen eller mm. vad, vad det nu kan vara. Precis. Så, um, nej men jag vet inte. Det, det, det men, är svårt. Ja, och det här är ju liksom en slags sjukdom. Jag tycker det är så intressant att kolla på olika åldrar av journalister. Nu generaliserar jag hejvilt. Men de som kommer ut och är i 20-årsåldern Eh, liksom ännu yngre, kanske början av 20-årsåldern De ser det ju som en livsstil ah, men Det är coolt, det är stressigt, att jobbar mot deadlare ah, Det är inte klokt, jag sover ingenting, jag åker tillväg på en reportageresa Om man, och man äh, tar del av den här journalistmyten Då har man kanske ännu inte förstått att du, vet, du, du är nu på väg att bränna ut dig Och du gör det väldigt billigt Och mm. det är din arbetsgivare som vinner på, inte du För mm. du, du är fortfarande inne i liksom. mm. den, den kulten och sen så har du ju aspekt att de som är kanske snarare runt 50, där man ser hur många som helst som går in i väggen, som har bränt ut sig. Antingen öppna mer det eller det är ganska underförstått. Man möter dem sen på en annan arbetsplats, de är på arbetsträning och kan inte ha mejl för att de blir stressade av att det kommer ett mejl. Så de här otroligt varnande exemplen. Mm. Och vi befinner oss båda någonstans mitt emellan, mm. inte de här... Kraschade rävarna och inte heller de här unga idealisterna med gnistrande ögon. Så jag känner nästan, vad ska, vad ska man göra för att inte bli en av dem när man möter dem, om 10-20 år som alltså, skakar och knaprar piller? Nej men alltså för, för eh, egen del så eh, jag, jag, känns det som att jag har fått rådet från branschkollegor så här många gånger om och tagit det kanske hälften av gångerna. Men att liksom ha någonting utanför jobbet som är ens liv. Uh, lika mycket som ens yrke är. Det um, hjälper ju extremt mycket. Alltså, jag, nu är jag uh, en relativt så här, nysingel. Då har jag helt plötsligt så här, gått in igen i att jag bara så här, tackar jag till allt. Alltså tar på mig alldeles för mycket. Mm. Um, och om jag, så här, går in i jobbet på ett helt så här... Alltså överdrivet sätt Och det, leder ju, alltså det får ju vem som helst att bli så här, menar, Lite typ utmattad Och utbränd Och, och se mig sönder liksom Men mm. det är ju för att liksom, det, det är Alltså verkligen typ det enda jag har i mitt liv Ja för jag ska annars säga att Ett av de bästa råd jag har fått är ju du behöver inte tacka ja till allting mm. Och jag började med att tacka nej någon gång för typ två år sedan. När jag kom ut med en ny bok. Och det var väldigt stor efterfrågan. Det var radio och tv och allt sånt. Och sen insåg jag att det här håller jag på med nu. Mer än ett deltidsjobb. Och jag får ingenting betalt. Så jag får mm. faktiskt pengarna. Och, och alla de här som mejlar dem och frågar om man ska komma och föreläsa. Och vi kan inte betala något men vi bjuder på en fika. Mm. Du vet så jag kom och operera mitt knä. här doktor, <här> du får en bulle efteråt. Mm. och så den där... Um, Bristande respekten mot journalister mm. har varit del av att jag verkligen tackar nej till jättemycket. Uh, panelsamtal, allting sånt, om de inte kan erbjuda bra tid, inte alldeles för mycket förarbete och faktiskt erbjuda ett arvode. Men inte det har, det, har, det har verkligen minskat min stress. Det är nog det jag har gjort, om jag ska rekommendera att verkligen, verkligen börja ställa motkrav. Annars blir det som en liten trase som fladdrar runt och, och till slut går du sönder. Men, är inte du rädd att liksom, så här, för det har, det har jag läst i flera här, intervjuer med typ, folk som har gått in i väggen typ, att um, de inte så vågar täcka ni för att de är så rädda att de ska bli så här, bortglömda att um, ja, men de ska hamna utanför och att så här, det, den rädslan räns för det har liksom varit större än rädslan för att, att gå in i väggen Ja, men fast det stämmer inte för mig för att jag tycker att det är mycket skönare att till exempel sitta och, och skriva en bok än att vara vara det Jag äh, väljer medvetet bort många saker som är liksom, högprofilerade. Mm. Äh, så jag, jag tänker inte så längre. Mm. Faktiskt. Det beror på liksom, hur länge man har jobbat och vad du har för karriär. Men jag min första krönkexpressen och var kolumnist när jag var 16 och börjar du i den änden, då är det inte lika liksom häftigt eller attraktivt längre Nej. men jag förstår principen absolut, mm. alltså sen jag så idiotgrejer som att liksom flyga och ta en föreläsning i Oslo 24 timmar av sinnessjukhet mm. och det tycker man att det är jättebra syfte och det är, det är jättebra arvode <laughs> men sen så är du helt död i två, tre dagar efteråt för att det är som att du har sprungit ett maratonlopp mm. Och där får man ju fortfarande tänka Är det verkligen värt det? Mm. Så att man, jag vet inte Med åren man måste ställa ännu högre krav Ännu mer pengar, ännu mer tid liksom. Ja, men Jag, jag brukar, eller jag är alltid det här misstaget Nu är jag i en sån loop igen där Jag alltså har så här, Sju dagars veckor Alltså mm. att jag, utöver då mitt Heltidsjobb med politist så typ Tackar jag till att om man med vad TV eller så här håller på men andra grejer när jag är ledig, mm. alltså när jag bör vara ledig mm. och andra grejer så alltså jobbrelaterade ja, grejer för du ja. sitter ju nyligt morgon ja, och jag har aldrig sett det för det är så extra tidigt på lördagar eller söndagar <laughs> vilken tid är det? Alltså när det då? är på lördagar och brukar vara typ så 9:45 så så tidigt är inte? Nej det är inte så okej. Okay. Jag tror att det kanske var vid 7 eller något men fortfarande måste du ju gå upp tidigt ja, alltså, och, och typ. vara på plats och ja, men, sminket och allt dels förberedelse mig, um, då på fredag kväll mm -hmm. Och liksom, för mig Alltså folk är olika där, men jag kan verkligen inte så här Gå på en fest uh, Om jag ska sitta oh. i uh, Sminket och vara i tv liksom på lördag morgon Så jag är alltid hemma mm -hmm. Fredag kvällarna och sover um, Och förbereder mig och sen så Är man ju tv och grejen med just Att, att uh, göra tv mm -hmm. det, Även om liksom, man är med I ett inslag som är typ så här, 15 minuter långt mm -hmm. Så tar det så sjukt mycket energi. Ja. Alltså det, man får ja. ju sån adrenalinpåslag. Och framförallt med nyhetsmorgonen ser är det så sjukt mycket tittare. Mm. Så då är det är alltid så här lite skit efter. Alltså så här mm. folk som är upprörda ja, över ja. att ja. Man, man får vara med i tv. Mm. Eller att man har sagt någonting. Um, och jag också så här att man måste leverera liksom. Ja. Uh, den, det är ju jävligt så här... Just att man måste leverera mm. Du måste vara skärpt mm. Det är samma sak när folk säger ah, men Du kan väl bara komma och ett, ett 45 minuters föredrag <laughs> Och det är ju enorm enorma förberedelser De där 45 minuterna Du kan ju inte säga ett, ett men Eller uh, För att du, du ska vara på topp mm. Hela tiden Och det kan jag också känna Och samma sak när folk ringer från radio och säger ah, men Du ska bara vara med i tre minuter Jo men sen ska du åka till studion Och så ska du briefas och så alltså, ska, ska du förbereda dig så det är väl också en viktig lärdom till folk. Oavsett om folk säger, du vet, skriv en snabb kolumn, det är bara 1500 tecken, det är bara tre minuter i radio. Det blir aldrig det förutom, det kan liksom bli en hel dag. Men jag känner, kan det här vara, det här är verkligen så här en, en generalisering, men kan det vara så att för att man är kvinna i den här branschen att man... Just den här känslan av att man måste leverera Och vara skärpt Alltså att det är någonting som ingår i våran Typ könsroll, att vi vill liksom bevisa oss Och behöver bevisa oss ännu mer än männen För att det känns som att så här, Det är sällan jag har de här konversationerna Med manliga branschkollegor om Pressen och stressen och liksom Prestationsångesten mm. Ligger ju någonting i det eller har jag Ja det tycker jag, men jag tycker inte man ska liksom Säga att det kommer för mycket Heller från oss själva <laughs> Utan jag tycker det kommer mycket utifrån. Alltså sitter det en gubbe som Leif Person och pöser. Och verkligen suckar och, och drar för så slutsatser. Han får inte så skarp kritik som vi kvinnor faktiskt får. Mm. Och då pratar jag inte bara från andra i branschen eller andra tyckare eller experter. Utan också det, det helt anonyma näthatet. Så jag tror inte bara att det är att vi har som press på oss själva. Vi vet också vad som händer. Men definitivt ja. Och sen är det väl också lite tacksamhet. Mm jag vet att det ofta är så till exempel att man har en expert på extremhögen så om man ringer mig och så kanske man ringer två andra män då handlar det om att då har man ändå fått ta plats i ett traditionellt manligt fora och då gäller det att göra bra ifrån sig så att man blir anlitad igen så att man inger respekt och trovärdighet mm. så att, ja, absolut, det där finns ju bakgrunden mm. ja, nej jag vet inte, jag jag känner så här, jag är i en sån eh, känsla att jag är så jävla trött på eh, hela den här. Alltså att man ska alltid behöva känna sig så stressad mm, hela tiden. Mm, alltså mm. kommer det aldrig vara en period av så här, relativt lugn? Nej, det är, nej, jag håller helt med dig. Och sen så tycker att det, känns, det var väldigt bra tips att man ska göra något helt annorlunda. Mm. Vi ser ju också på med sånt som liksom, kampsportresor, italienska kurser och men har du andra hobby? Jag har väl många andra jobb. Men problemet är att det absolut största som jag är utanför det är att skriva på en ny bok, min fjärde bok. Men du ser, det ja. ser inte. Nej, men det kan man ju tro. Men det är liksom ett helt annat jobb. Det är jag som sätter deadlines. Det tar, jag har jobbat på en ett år. Förläggarna säger att ja, det, det tar ungefär 3-4 år att skriva. För då kommer det att bli min första liksom skönlitterära bok. Så där finns egentligen ingen press Det är bara från mig själv mm. Och det blir ju också idioter För jag och med det en dag eller en halv dag i veckan ungefär Då är det klart att de vill så mycket som möjligt Och sen så de, ah, Nu lägger man den på hyllan Och sen så sitter den ju ändå kvar i tankarna så det är klart att från det här perspektivet stress- och press på avsnittet mm. så är nog att, att skriva bok på sin är absolut mest stressande man kan göra. Ja. Det är ju definitivt inte... Alltså, man kanske bara borde gå och göra såna andra grejer som jag på med. Men som sagt Badminton, språk, resor, kampsport. Jag försökte göra det där för några år sedan. Uh -huh. um, skriva uh -huh. bok eller kick kicka? Nej, skriva bok skriver ja. jag är aldrig för fan. Men... Um, att liksom ha en hobby utanför mm -hmm. jobbet. Mm -hmm. Som inte var liksom, alltså det som man som människa typ behöver i sådana relationer. Och... Alltså inte liksom, nu pratar vi inte <laughs> gå ut och käka middag med vänner nej. utan verkligen en hobby <laughs> som så här på mellanstadiet. Exakt. Hobby, ja. eh, och då så började jag en språkkurs, en arabisk kurs som mm -hmm. var en gång i veckan eh, varje torsdag kväll, så mm -hmm. två timmar typ. Mm -hmm. Och ja, ah, nej, jag kunde ju gå då... Eh, Tre veckor i rad mm. innan första så här viktiga jobbgrejen var. För att um, när jag var på nöjusgraden så, så var ju torsdag alltid så här eventstorsdag. Det var alltid så här, jätteviktigt att vara med på olika event som vi gjorde för kunder. Och jag kände bara så här, alltså när jag hade missat då, om det var typ två eller tre liksom, lektioner i rad mm. Mm. så fick jag inte vara kvar. För att då hade jag ju, alltså då var det helt meningslöst. Och då blev jag så jävla knäckt av det. Mm. Alltså jag blev så här, jag misslyckades med att, att skaffa mig en hobby. Mm. Mm. Ja. Sen där så är liksom bara, nej jag har inga hoes Jag har mitt jobb Ja men det är så, det är på något sätt, det är så onaturligt Att ens journalisthjärna Alltid väljer det där jobbspåret ja. Ett annat exempel var När jag höll på och stressade Så tusen det var typ ett eller ett år sedan Med bokmanuslämning Och det var Deadline för en annan grej Jag skulle förbereda en massa förra Mitt det här för att jag ska ta en sista äkla, Gammal tenta jag kvar från universitetet Jag ska ta den här metoddelen och har du pluggat Nej. metod? Ja, det är den absolut tåraste delen. Metod är ju verkligen det här vi har kritiserat i medievärlden om hur man gör olika undersökningar. Alltså du vet, undersöker du tio journalister så kan du kanske inte säga att så tycker alla journalister. Så det är ju metoddelen. Så mycket, det, det är tungt och det är torrt. Så det skulle jag sitta och plugga natten igenom. Men sen gjorde jag det och sen fick jag VG. Men då var jag också. <laughs> då kan jag säga att vet, jag, är såg vägg, jag såg väggen framför ja. mig, den ökända väggen. Men är det enda gången du har sett väggen? Nej det är inte riktigt men det var verkligen den gången att du flimrade framför ögonen så att det blev sådant där gamla svartvita bruset på tv. Och så gick jag till med någon sån här bakkvartersmottagning. När jag håller på att bli blind har fått en stroke eller, är det, eller vad är det för någonting? Är det liksom hjärntumör? Riktig vodialen, nevrotiskt. Så att, nej, nej, nej men där är det ju stress och ångest. Det kan påverka synnerven mm. på något sätt. Jaha, sa jag. Och så frågade läkaren, har du ett stressigt arbete? Och då minns jag att jag skrattade, du vet, en sån nästan manisk skratt som fylldes av tårar. Och läkaren var okej, okay. <laughs> bra svar. Men jag hade, jag hade också så här för um, en, typ, fem, sex år sedan, mm. att um, då jag började som redaktionschef uh, på Nöjeskärden. Mm. Och um, så kom jag att jag helt plötsligt började höra svindåligt. Oh. Snacka om stresstecken. Ja, men grejen var att jag tänkte säga: men det är nog fel på... Eh, alltså, jag tänkte, jag kopplade inte ett litet alls. Så jag gick också till efter ett tag när jag liksom inte hörde allt. här bytte jag och blindade våra röster. Så gick jag till vårdcentralen och satt där. Oh och de undersökte och kollade. Och då var det verkligen så här. Eh, men exakt när fråga, <laughs> Vad jobbar du med Och jag har jobbat för redaktionsgruppen på tidningen, Jag måste tillbaka snart uh, uh, bara, du, du behöver vara uh, ledig För du stressar ihjäl dig uh. och, typ, så här. <laughs> um, Men också att Bara för typ ett halvår sedan Så var det att vi hade, hade så jävla mycket med Att jag så här helt plötsligt slutade äta Åh oh, gud Av glömska eller av ja, alltså, hungerbrist alltså, Inte glömska men jag hann inte alltså, Jag hann inte äta frukost på morgonen mm. Uh, jag jobbar alltid i lunchen mm. och brukade uh, vad som tydligen kallas för i uh, it utvecklarkretsar för att mm. åt en ap-lunch <laughs> absolut inte, jag har bananer <laughs> ja, alltså, när man äter lunch ur jobbets uh, fruktkorg <laughs> som alltid oh är bananer God. jag måste erkänna att jag en gång i veckan kör en ap <laughs> <laughs> som alltid är bananer och oh, äpplen och, oh. och så körde liksom om jag åt så åt jag en ap-lunch och uh, sen så liksom, mot kvällen så var det bad. Alltså så här, ens fysisk skick var ju helt så här Men liten... mådde du, du måste ju få ett sådana här Man började få sådana vita fläckar på naglarna Eller att du var trött eller mådde illa eller... Nej men jag mådde vara... ju själv dåligt och ja. också tog uh, Lite ledigt och åkte ut till mina föräldrar Och då var det så här, Alltså det här är en klassiker, inför varje semester Som mm. jag har haft de senaste mm. tio åren Så när jag, alltså första dagen på semessen så bara tittar jag mig själv i spegeln. Och då har jag så såhär, let myself go. Alltså, <laughs> men du vet, alltså man bara shit. Man är mm. så blek, mm, så mm, trött. Mm, eh, mm. Har liksom dåligt så, här, Alltså näringsbrist, <laughs> hjärnbrist. Eh, här, allt det där. Mm, och, mm, eh, mm. och sen så påbörjar man då en så här läkande process. Så är, ja. man, så är man så här. Fit for fight när man ja. är tillbaka på igen. Ja, jag känner inte det var någon lokal när jag stod en bild med. Jag hade någon sån här tredje föreläsning i rad eller något för några månader sedan. Och jag försöker leta för tappert och man ser liksom hur liksom mungiparna försöker dras uppåt. Och ögonen är sådana tomma och matta och man är helt blå under ögonen. Och jag ser verkligen för jävligt ut. Och då har man ändå stått och sminkat sig. Mm. Men också någon sån där grej man, man tänker att... Eh, men man går upp klockan fem. Typiskt kan man tacka jag till. Ja, låter väl bra. Jag gör något klockan nio. Ja, men sen ska du åka tåg i två, tre timmar. Så du går upp 05. Mm. Det är natt för mig. Det är inte sunt. Nej. Uh, återigen ett exempel på när man tycker att något låter bra. Men man, man tänker inte på, har det egentligen för konsekvenser? gör liksom? det. Men du, jag tänker på en grej. så här, Uppenbarligen så har både du och jag erfarenheter av att känna sig eh, sjukstressen i mm. vårt yrke. Mm. Men så tänker jag på så här, De poler som jag har som liksom, jobbar med så här, klassiska så här, knegaryrken. Mm, liksom. mm. Uh, och så man tänker jag, men herregud vilken lyx jag har det. Alltså jag behöver in, verkligen inte gå upp i ottan och stå och arbeta med kroppen i liksom, 40 000 timmar. Så jag tänker, liksom, är det att vi är för klen? Jag vet inte riktigt. Jag tror inte det. Jag tror att det sätter sig på insidan mm. ändå. Om man får tänka att även om du står vid ett rullband så har du ju inte anonyma män som mejlar att du ska gruppvåldtas. Mm. Förhoppningsvis om du inte är den, den vackraste kvinnan vid rullbandet eller jag vet inte. Eh, vi har ju så enormt många negativa aspekter av vårt yrke ändå. Vi har eh, de låga lönerna, vi har den otrygga arbetsmiljön, vi har utlasningar, vi har frilansare som tar eh, de fastanställdas jobb. Vi har en hat, två trakasserier, vi har stressen och vi har sånt som du och jag lyckligtvis i och för sig inte behöver bry oss om eftersom vi främst är skrivande journalister. Men sånt som till exempel programledaren Jessica Almenäs skriver om i T4. Väldigt liksom vacker och kompetent, erfaren yrkesperson som skriver att hon, hon vågar inte, ett, ett långt nog så vågar hon inte tacka nej. Hon hade en liten bebis hemma hon, hon kom in på akuten för att hon mådde så dåligt. Man satt ändå och tänkte, hur ska det här gå? Hur ska jag planera till fyra nyhetsmorgon? Eh, och sen när de frågade vad skulle du göra om tio år? Så har man ändå den här osäkerheten. Ja, det får man väl se kvinnor i vår bransch. Det här är då inte en kvinna som är 70 år. Mm. Så, så du och jag har ju ändå som sagt där, det är förhoppningsvis inte så man som hyr oss för våra utseenden. Mm. Så, så tänk på liksom, de kvinnorna som runt 40 får bara tänka på om de är för gamla. Det är ju ännu mer absurd. Så nej, jag, jag tror inte att vi är jag tror att det inte är tufft jävligt tufft men berätta mer om det här Jessica Almenas har hon talat ut om någonting eller? Ja då gjorde en helgintervju med henne i i resumé och eh, det större, hon, under en period så arbetade hon på nyhetsmorgon på vardagarna och gjorde två travsändningar på helgen och mitt under det hade hon alltså en liten bebis mm. och hon, hon bara föll ihop mitt under ett möte, fick ont i hjärtat, trodde naturligtvis att hon hade drabbats av en hjärtinfarkt kunde inte få luft och inte akuten och får veta att det är en panikångestattack. Eh, doktorn uppmanar henne självklart att åka hem och Det här är ju liksom kroppen som säger stopp. Och man skulle säga att även om det är var en panikångestattack så kan det ju såklart leda till riktiga hjärtproblem mm. på sikt. Och det här har jag hört hur många som helst som har berättat om liknande. Men jag har ju själv haft sådana här oregelbundna hjärtrytm och trott att det var fel med hjärtat. Mm. Men bara fått höra att det är typiskt stresssyndrom. Har du sedan vilat Säger hon till, till intervjuerna i det som är. När det enda jag kunde tänka på var att jag var tvungen att förbereda Morgondagens nyhetsmorgon mm. Och det är, ju, det är ju Så typiskt att inte ens i ett en sånt extremt fall du, du vet du ligger där Du har en liten, en liten bebis hemma Du har hamnat det och du tror att du håller på att dö en hjärtinfarkt Ändå tänker på hur fan ska du gå med morgondagens <laughs> Ja men det är ju Det är ju fruktansvärt Att, att den typen av stress Ska behöva, behöva ske och du har många fler exempel. Ja, men alltså, jag blev så himla tagen av en eh, också en intervju i resumé med eh, en tjej som heter Isabel Boltenstern. Som har jobbat som sportjournalist på eh, bland annat Aftenbladet tidigare men nu senast eh, vi har satt. Och hon, eh, hon eh, sjukskrev sig eh, från sitt jobb. Hon är helt ung, alltså jag vågar inte säga hur gammal hon är men 20-någonting hon sjukskrev sig på grund av utbrändhet och äh, efter liksom en lång period av bara att så här, äntligen, wow, hon har fått ett drömjobb jobba som hockeyreporter liksom, äh, på vad Det var bara så här: wow, man, kan inte, man får inte nog. Typ. Mm. Så blev hon utbrändhet. Jag läste lite ur intervjun. Mm. Äh, hon får frågan hur var det att gå till en arbetsgivare Och berätta att du var utbränd eh, då säger hon, Det var jättejobbigt för jag ville inte tro på det Jag tänkte att det är äldre som blir utbrända Och jag hade ju bara varit yrke yrkesverksam I två, tre år Jag började undra om det var mig det var fel på Var det jag som var av klient och virke eh, Och hon, Det här är så himla liksom läskigt Hon berättade såhär eh, Att det var först när hon kom hem Efter jobbet om kvällarna som det smällde till man orkar inte träffa någon, orkar inte laga mat, orkar inte borsta tänderna. Man sov på soffan för man orkar inte ta sig till sängen. Kände mig helt livlös och väntade bara på nästa arbetsdag. Ja, fruktansvärt. Och hon har ju då nu um, slutat på att. Jag vet inte om det är på grund av uh, den här liksom, utbrändheten. jag hoppas inte. Men um, det känns väl som att så här, det där är också en här, vanlig grej. Att man kommer, äntligen få man... Um, Jobb som journalist och då kanske jobb som sportjournalist, en intresse. Och det är klart att man tar för sig då. Mm. Men att det ute på redaktionerna finns liksom alldeles för mycket att göra för få som ska göra det. Och samtidigt den här, liksom intäkts, de här intäktskraven som bara gör att man... Alltså även om man själv inte jobbar med att dra in pengar så känner man ju alltid det i... i i bakhuvudet liksom. Så här, ja men, vi jobbar i en krisbransch. Man kan inte mm. så här, ta det lugnt en enda sekund. Exakt, exakt. Och nu kommer vi liksom till ett större problem här. Och det är väl egentligen arbetsgivarnas inställning. Alltså ibland känns det ju som att väldigt många unga i branschen kör sönder och sen kasseras. Och inte minst som det ser ut nu med bemanningsföretagen. Där har jag träffat hur många som helst nu har suttit på större redaktioner som den till exempel. Som berättar hur det tär på dem. Att sitta, du har, du har en helt annan lön, du har en helt annan osäkerställning. En meter från dig sitter en annan person fast anställd och kan uppleva en helt annan trygghet. Det tar ju på dig både fysiskt och psykiskt. Du vet att du är 3D-klassens journalist. Mm. Och där är ju de unga som kommer in på sådana här platser. Och också eh, vikariater och då har du hängande hängandes över huvudet mm. hela tiden. Men... Eh... Det är lite intressant, jag blev intervjuad igår av en psykologistudent för en mm. ny undersökning som de håller på med på psykologiinstitutionen på Stockholms universitet om hot mot kvinnliga journalister. Och då så kom vi just in på det här vad gör arbetsgivarna, vad får man för stöd? Mm. Ja, vad har du upplevt för stöd? Och då landar jag i det här, jag tror att det är väldigt många precis som den här kvinnan Isabelle berättar, som Särskilt unga som vågar säga något. Mm. Just man känner man sitter inte bara på, på osäkra stolar. Men det är också att man vill inte vill uppmärksamhet till sig själv. Branschen är i kris. Folk är nere och rapporterar från kriget Syrien. Ska jag sitta här och, och, och gnälla om att någon gammal snussgubbe mailar mig? Naken bilder? Men det är klart att också sånt, den typen av press, sätter sig. Det är ju, det är ju trakasserier som... Även om de behöver inte vara grova. Behöver liksom inte vara dödshot eller våldtäktsshot. Men det är också något som verkligen sätter sig inom oss. Det är klart. Alltså, jag kan känna att så här, på gott och ont så har ju har ju liksom det som jag har jobbat med förändrat mig i grunden som person. Alltså jag är mycket, mycket mer liksom, så här, paranoid. Och också så här, alltså, man känner ju sig verkligen som allmän gods eh, väldigt ofta alltså framförallt om man gör tv då då, då är det ju verkligen så här, alltså alla har åsikt om ens utseende och hur man pratar, alltså det är ju typ vad jag får mest eh, feedback om att jag pratar som en fjortis Ja men det är ju det, ja. det, det är inte klokt, jag förstår inte hur du klarar av att vara på Twitter, för jag är ju där, men under konto. Så jag börjar twittra och läsa andras liksom varje dag, men det är ju det är ju som del av en redaktion. Jag kan bara tänka mig vad som skulle hända om man skulle gå ut där under eget namn. Alltså jag skulle ha så mycket... Men så faller det inte, alltså man vänjer sig också det är det. Ja men det är det så bra För det var det den här unge psykologstudenten sa igår, det var ju så roligt Att de faktiskt en psykologisk studie För tidigare så har det varit väldigt mycket statsvetenskap Och så vidare, den här aspekten är ju Outforskad, han att till här, Hur känner du då? <laughs> ja då man bara, alltså, vad fan, jag, mig Ja men ja, man blir är ja, Hur känner du om någon säger så? Ja, jag bryr mig inte, till slut när jag hade gjort den 40 minuter långa intervjun, då kände jag är det verkligen så? Mm. Är det så att vi, att vi inte bryr oss? Vad går nu gränsen för att jag ska bry mig? Men det är klart att bryr ah, sig. Nej jag vet inte. Jag börjar känna att jag bryr mig. Flera gånger har jag tänkt. Men gud vad synd att det inte var ett dödsort. För då hade jag kunnat polisanmäla. Vad mm. ja. synd att det var så här. Det här subtila jävla chattret. Du är och du är med huvudet och du är en idiot. Det där, för att det där kommer man ingen vart med. Nej. Mm. Och det är väl också sorgligt att man ska sitta som journalist och önska sig dödsot för att kunna göra något <laughs> åt det. För det ska för vara tillräckligt allvarligt. Liksom? Ja, men vad är det för arbetsmiljö? Nej men det är ju helt sjukt. Men nej, men jag vet inte. Alltså. Det är... Uh... Alltså, du skulle säga att det är majoriteten av den feedback du får. Det är... Hur jag pratar, ja. Uh, men ja, så Det är om ytliga aspekter, inte vad du säger utan hur du säger samt ditt utseende. Alltså... Um... Jag skulle inte säga att det majoriteten av feedback. För jag får väldigt mycket positiv feedback mm. också. Från folk. Framförallt äh, lite yngre tjejer. Som är så Åh, grymt mm. skrivet. Eller såhär, Det här var en viktig poäng. eller läsare liksom. mm. um, Men om man tittar på det som är Tär på när det som har förändrat en. Alltså det som inte liksom. Gemene man är med om. Alltså gemene man får inte höra konstant. Hur, <laughs> hur man ser Nej. ut eller pratar från främlingar. Men då är det ju att jag äh, pratar som en fjortis och sen så, ja äh, men ibland så här utseende grejer. Äh, och jag vet inte, alltså det, fortfarande så känner jag väl inte så här, nej men det är inte värt det. Men kanske mm. om det skulle vara liksom extremt någon gång, så sk mm. då skulle jag nog bara, jag vet inte. Inte det, är det är fett sorry. jobbigt också när man är typ ensam. Ja. Det kan jag känna så här, nu mm. blir det privat men mm. det är jävligt jobbigt när man som jag typ är singel typ bor ensam och även om man har mycket eh, kompisar och eh, bra kollegor så är det ju skitjobbigt att såhär ens hemmaliv är man väldigt så här. ingen att ingen mm. bolla de grejerna med liksom. Mm. Samtidigt som jag som inte är singel kan känna att det är skönt att lämna det utanför mm. Eh, och jag tror också att om jag berättade allt för mycket för min eh, lyftvis, långa och starka man. Så skulle han eh, gå och försöka slå ihjäl många människor. <laughs> så det kanske är tur för dem. Eh, nej men på allvar mm. Så alltså. Jag känner att jag vill inte besudla min hemmiljö. Nej. Med att ta hem den här skiten som man kan få. Eh, men det är också lite tragiskt. Och det fick jag väl, mig väl också en tankeställare att prata med den här psykologstudenten när jag berättar om den här paradoxen också. Att å ena sidan kan det vara. Men du som snyggblondin. Du har bara legat dig till det här jobbet. Och sen så kan det komma en sekund senare. Men du är din fula gamla batikhexa vänsterextremist. Som inte får någon kar. Så det är ju jätteabsurt. Det här. Den här liksom undertryckta åtrån hos de gamla källarunkande gubbarna. Och å andra sidan det, det liksom aggressiva, mm. du är ful, du är en idiot. Hatet. Mm. Det, är ju, det är ju komiskt och paradoxalt. Men att, man, att jag enbart har börjat skratta åt det, det kanske är lite konstigt. Mm. Som du säger, om man, om man frågar en helt vanlig kvinnlig kompis. Mm. Som har ett helt annat anonymt jobb. Jag tror att de skulle bli chockade att gå och tänka på det här hela dagen. Men ja, så, så är ju mina kompisar. De fatt, fattar ju ingenting, typ, hur Nej. man orkar. Nej. Men då är det ju för att man har, alltså, i alla fall i mitt fall, är det verkligen att så här, det här är typ det enda jag kan och vill göra. Liksom. Alltså, det finns inte... För mig är det bara att säga, ja ja, men det är så det är liksom. Ja. Och jag måste säga nu att vi medvärden skrev igår om Sisyons nya studie som vi fick en liten förhands titt på just den här nätåt och hotdelen och då visade det sig ju kanske fögefånande att kvinnliga journalister är i mycket högre grad utsatta för just sexuella trakasserier på nätet än manliga. Eh, nästan en fjärdedel jämfört med bara 3,5% av männen. Och det här blir ju så stor nyhet så det är till och med utländska personer som arbetar med mänskliga rättigheter som har retweetat det där. Så det får, ger ju en också en tankeställare då journalister i Norge som är liksom upprörda över den här statistiken. Det inte heller något normalt. Nej, men jag känner okay. bara att det där är en spegel av hur samhället ser ut. Liksom. Mm. Alltså, det är, ju, det, är ju, alltså, det känns ju som att man inte är förvånad. Eller? Nej. Nej, men samtidigt så, så har det ju kommit en annan studie som jag har skrivit om som också är lite intressant i, i sammanhanget. Där man pratar om att eh, forskarna tycker att det är så märkligt. Att eh, unga journalister de vet. Framtidens jobb kommer att vara så tunga. Mm -hmm. Man kommer aldrig vara ledig. Man kommer hela tiden tillbringa tid med att marknadsföra sig själv. Med att arbeta. Kommer att finnas allt färre jobb. Men ändå så är de så optimistiska till journalistyrkets framtid. Alltså, nu när vi har pratat om den här stressen och pressen som finns. Allt färre jobb. Hur vi måste anstränga oss. Man börjar tänka. Är vi dumma i huvudet, Att man är journalister Jag tror... som gör det här. Och Jag som ändå ser Hoppfullt på det. Jag tror typ dels ja. Att så här, det är ju extremt. Eh, om man bara tittar på liksom, de svaren i studien Alltså hur motsägelsefullt det är. Så är det ju men gud vad korkat liksom. Men samtidigt så känner jag alltså jag för egen del. Och många med mig. Eh, att det liksom behövs mer journalistik. Alltså eh, nu än någonsin. Så att jag tror att så här, det kommer väl... Eh, jag hoppas att det kommer liksom lösa sig eftersom att det är en så pass viktig del av demokratin. Att så här, uh, ja, hur det ska lösa sig vet jag inte. Då hade jag ju förmodligen varit statsminister om jag hade vetat ja, men jag har <hör> ju mitt, mitt medienätverk här som är i full gång. Folk måste fortsätta mejla in sitt intresse. Men kan, jag fattar inte, kan du förklara vad det, vad det är? Ja, det är, det är faktiskt väldigt enkelt för det finns inte helt. <hör> Utan jag ska försöka ha ett konstituerande ett slags grundmöte i början av juni. Och jag vill att det ska vara ett journalistnätverk mot nät och trakasserier. Ett helt oberoende nätverk som ska kunna påverka myndigheter som polis att ta det här hotet på stor allvar. Och också få fler arbetsgivare att insätta i ett arbetsmiljöproblem. Mm. För det är det. Det här är ingenting personligt. Det är ingenting som händer i en annan sfär som vi kan skilja från den fysiska. Utan det är en del av vårt dagliga liv. Nu i journalistyrket vi måste bli mycket tuffare. För ingen annan kan göra något åt det. Som mm. vi har tat om tidigare, vad var det nu? 96% av alla anmälningar om nät läggs ner av polisen. Och då, do det do inte bara, alltså, nej, men då är det inte bara. Alltså, att vi journalister, nej, då är det inte bara. Då är det ju verkligen att så här, ja. jag blir bara orolig för så här, barn och ungdomar att de behöver växa upp i en sån miljö där liksom, man inte tar såna typer av trakasserier på allvar. Absolut, och där har du också, föräldrar måste ha en större roll i det här, lärare och så vidare men i vår bransch tycker jag att det behövs faktiskt från Lyssnätverk. Också för att ha gnällt så mycket. Jag vill inte vara den personen som sitter, och jag tror du sa det också i förra podden faktiskt, från finastagaren. Det var ju det du sa, varför du startade den här podden. Man vill inte vara den som bara gnäller och pekar på en brist, eller hur? Man vill vara den som också gör någonting konkret. Vi har haft alla de här uppdrag granskning avsnitten, där kvinnor pratar om det. Du och jag pratar om de här senaste undersökningarna. Men låt oss då faktiskt göra någonting. Ja, men alltså, och också, det är väl lite så här störrig så här. Störig, så här. Liberal inställning att säga Men det vill bara ta tag i det, det bara göra. Men mm. jag tror att så här, just i För oss men då har den liksom, Positionen och det, den makten Som vi har i vår bransch Då är det ju ganska starka när, när man har möjlighet att mm. och, och liksom Göra eh, Positiva förändringar Ja också för att det kan bli lite sensationalistiskt Vi snackar ju om såna här rubbar förra avsnittet Som här, titta, klicka här Så får du se det mest skrämmande Här är det mest förfärande och det blir också en grej, här är Alexander Pascalido utsatt för ännu mer nätat. Och den här kvinnliga journalisten har vi fått ta emot en massa penisbilder. Det blir som att vi är kannibaler. vi göder av våra egna mm. förvandlade. Det är en lite äcklig utveckling och det vill inte jag vara med i. Men, Så, alltså, undrar... vi, vi, får se, vi får se vad som händer. Men, men på, det, det minsta jag vill göra är ju att uh, göra flera upprop mm. och... Uh, och samla och ställa konkreta krav på. Sen får vi se näthåtsutredningen. Vad den förordar till exempel. Ja. Men, men fortsättning om följer om det. Och vet du, vi har redan snackat i typ 35-40 minuter va? eller? Ja. ja. Nej, inte riktigt. Något sånt. Ja. <laughs> Nej, men det finns ju hur många kvinnliga journalister som helst. Att citera på, på den här fronten. Och... Man saknar ju fortfarande de manliga rösterna. Eller gör man det? Är de bara är inte lika utsatta? 3,5 procent säger den här studien. Vet du vad jag tror? Jag tror att det här är en sån klassisk könsrollsgrej att män, inte, män är rädda för att, för att uttrycka känslor. Mm. För att det anses vara omanligt. Alltså det här, det här sker ju undermedvetet. Det är sant att män, alltså, de män som inte pratar om det är typ fega liksom. Men... Jag tror verkligen att det handlar mycket om det. Jag känner ju att just för att jag är tjej och liksom har växt upp som tjej i det här samhället här, så har jag så otroligt lätt att uttrycka mina känslor. Alltså jag säger liksom till direkt om jag, om jag tycker någonting är jobbigt. eller, ja men, Vi kan ju fan sitta se, på en gång i veckan och, och mm. <laughs> prata. Så jag tror inte killar gör det på samma sätt. Nej. Men du som har lyssnat på poddar Så får man väl höra liksom Det, så det är Alex som att som och, och Helin Sitter och bara hur nej. mår du Thomas Nej det gör de ju verkligen inte <laughs> <laughs> Men Men Nej men för det där, det är precis som du säger det är, det är en klassisk i feministisk teori att känslor värderas eh, lägre än kalla analyser därför att den anses vara eh, ett typiskt kvinnligt och därmed lägre att det har lägre värde ja, Så är det ju. Men vad gäller solidaritet då, du vet, det har ju funnits här he for she som till och med Carl Bill hoppade på Emma Watson på den här Harry, <laughs> Harry Potter-filmen där det handlade om ja, Russell Crowe och en massa känslor som, som tog del av det där att män faktiskt också ska vara med och bidra aktivt till ett samhälle utan sexuella trakasserier mot kvinnor och, mm. och tjejer. Mm. Känner du solidaritet från männen i branschen när det gäller de här frågorna? Alltså, um, både jag och ni. Mm. Att, så här, uh, på min arbetsplats så känner jag mig så här, 110% uh, säker. Och liksom, att jag har uh, stöd och förståelse och så vidare. Liksom. Um, men om man tittar på det stora hela i branschen. Då är det ju fortfarande så här. Jag på riktigt, sen, sen sist jag typ skrev öppet om så här, sexuella trakasserier um, och då inte jobbmässigt men så här, på, liksom på stan typ uh, så blev det sån jävla shitstorm typ bland annat Kalle Schulman anklagade mig för att ljuga och hitta på så det är ju jag... lite groteskt att ja, prata med ja, Men det här, var, det här var några år sedan, ja. så det är väl bortglömt Men jag, Sen dess så jag pallar inte, jag vågar inte. Glömmer aldrig, glömmer, jag vill aldrig aldrig Jag vågar inte, jag orkar inte bli anklagad för att ljuga. Så att jag bara så här, pratar inte så mycket om det för egen del. Jag skriver igenom om, liksom, de strukturella problemen, jag pratar igenom med andra och berättar deras historia Men för min egen del, jag alltså, tycker det är så jävla äckligt att bli anklagad för att liksom man ljuger eller man överdriver och så vidare, när man verkligen inte gör det. Alltså tvärtom, mm. typ, underdriver. Mm. Absolut, absolut. Jag tycker jag skriver mycket mindre om det än vad man skulle kunna göra. Och uppmärksammar och svarar ofta inte på mejl och liknande. Men intressant är när man tittar på mediebranschens respons är ju att alla de här kvinnorna går ut på egen hand. Har du tänkt på det? Mm. Alltså från Anna Hedemå och Alexander Pascalido i Public Service till de här senaste exemplen på sportjournalister i TV4. Det är ju ständigt, jag vet inte om det alltid är formal att det kanske kommer fram i porträtt och intervjuer av dem men det är ändå lite anmärkningsvärt att man så sällan hör och som journalist tar en kommentar av till exempel en ansvarig utgivaren mm. eller chefredaktören som får säga att det här är oacceptabelt jag accepterar inte att mina kvinnliga anställda behandlas på det här sättet jag kommer in i en arbetsgrupp, vi erbjuder det här och det här psykologstödet men det kanske också är upp till oss journalister att faktiskt tvinga ut de här svaren. Att varje gång vi gör en, förlåt lite hårt uttryckt snyft intervju med någon utsatt kvinna, att då direkt ringa upp hennes chef oavsett om det är en man eller en kvinna faktiskt. Men ofta är det ju, är det ju en man. Och och så det är alltid det är så här en regel en ja, ja. life och i liksom den ja. världen vi lever i. Ja. Alltså, um, det är alltid en man i slutändan som det ja. med, ja. Även om en kvinna är chef är hon är chef som är ja. För det tycker jag var väldigt eh, dåligt till exempel med Alexander Pascalid att man inte fick höra. Eh, att inte folk gick direkt på. Men vad säger du om att din anställda behandlas så här? Och det är just det jag vill med det här medienätverket. Att det ska, ska bli en större medvetenhet om att arbetsgivare faktiskt förlorar på det här. Mm. För du vet, om folk börjar gå in i väggen i 20-årsåldern, som för exempel, där, herregud, det är ju inte direkt någon investering i arbetskraft om nej. man ska se det cyniskt. Om folk börjar ramla av i den åldern och sen går in i väggen för gott vid 40-50, mm. jag menar det blir ju ett ekonomiskt problem i slutändan. Ja, men verkligen. Så, nej. Det, vi... Um... Måste avrunda. Ja, det måste vi göra. att um, vi måste också uh, få oss uh, näring. Ja just det, vi ska alltså inte ta en ap idag. Utan Nej. vi får ta gärna till ordentligt med mat. Sen har vi tänkt jobba järnet igen. Ja, jajamän. Uh, vi ska väl bara avrunda med våra två standardinslag tycker jag. Yes. Vi har... Veckans ja, medieman twittrar. Ja. Jag hittade en uh, Andreas Eriksson som är vd på Neo. Han skriver... Bästa Neo-Andreas. Ja, han skriver, tänk om vi skulle vara lika intresserade av varandra som vi är av andra världskriget. Ja, ja, jag tycker det var ganska tänkvärt Apropå alla eh, Auschwitz-stormar Och allting liknande Du Menar du att du är en co här. Typ? Ja, ja, jag vet inte riktigt hur ironisk han är Men det kom i en mängd av eh, Krigsrelaterade tweets Så jag, jag tycker bara att den är lite Och tänkvärd faktiskt <laughs> utan, Hur mycket ska man blicka bakåt Hur mycket ska vi tänka på varandra Men veckans rubrikor däremot det är nog 100% komik Jag har hittat här Dunderpudlar Uh, var ifrån har du hittat den? Det är att de <laughs> uh, Är det inte så att de till och med push. Alltså, det var från en push-notis. Ja, det kan det ha varit. Det kan det uh, ha varit. Och då. Uh, hur lärde du rubriken? Ja, men det var ju att Åsa Romsson, hon dunde pudlar när det gäller hennes debattfaders så där Du kommer ihåg att vi i början hade det här med smockan. Mm. Uh, och vi har haft hundjoikar och allting. Men det är kul hur, hur man alltid måste lägga till det här förstärkande ord. Och det blir liksom mer och mer kraftfullt. Det är inte bara en. En debattsmocka Utan nu är det någon som dunderpudlar <skratt> <skratt> eh, och Så det känns som att rubrikssättarna Blir riktigt såhär Batman-token mm. så Pow, bam, smack <skratt> Så det får vi se om vi ska börja lära oss Av det till den här podden <skratt> <skratt> Men du, en sista grej Innan vi checkar mm. Hur äh, vinner man äh, det här Spabesöket för två mm. Vad tycker du som poddens grundare jag tycker, Eva, vi ska väl båda två på jury, men jag tycker du får bestämma. Jag, jag tycker att vi är så här: man mailar till oss mm -hmm. eh, med en motivering till varför man eh, vill gå på spa. Mm -hmm. Slash behöver gå på spa. Ja. Eh, och sen så är du och jag en jury mm -hmm. och meddelar vinnare per mail. Och, eh, så gör vi. Ja. Så maila en kort motivering till mm -hmm. varför du vill ha ett spabesök på Salma City Spa för två. Till mig och Lisa och våra mail eh, kan man hitta på nätet. Eh, om man är journalist så hittar man ju det. Ja, och det måste du vara. För det är enbart kvinnliga, stressade journalister som vi har den här tävlingen om. Jajjubus. <laughs> <laughs> Atla Dottiebjörn väl gör allt för kvinnorna. Ja. Kvinnokampen först. Ja. Um, men um, tack för att du lyssnade. Och vi är tillbaka i nästa vecka. Eller hur? Ja, det är vi. Ta hand om er. Stressa ner. Och se till att koppla av. Och hitta en hobby utanför skrivande. Ja. Försök, eller ja. bye. Bye!